bon enttzle eta ongi ettorri metalgarrasiera eta urte berrion esamenko genuka ere? Urte berrion ongi etorri urte bat gehi metalgarraziranxerateko metal zaio horrik oberenera eta oberenera eta bakarrenera ere bai lagogeita erazi Pu zazpean hogeita eta Interneten bidez metalgassen.wordpress.com eta gainkrit gazakkezue bai Facebooken baiitxorotxoan metalgarrasiabiaatuuz eta baita ere, ba, e-mail kontuan e, metalgarrazia, metalgarrazia arrobak gemail.comen, ezta? Hori da? Orita. Eta zer, zer, zer izan zure urte berriko proposaketak, no? Ez eraten da hori, eh, promesas edo zinegiteak. Zinegite. Tori, nola botatu torre, eh? <laughs> <laughs> ba, ez dakit, ez dakat bereziri. <laughs> <laughs> Betikoa. Zergatik zineg, zineg, zinegin behar da zerbait ez, zegero beteko betez, no, ja, dena, ez dena. Ja no? bat aspertzen da, ez urte doberdin eta ez da betetzen ba, ja. Zertarako denbara galdu, ez? Hori da, hori da. Ba, bueno, ba, akizute urte bat gehiu eta azte bat gehiu zuei du egiten, ordu hauetan. Festan atre baino lehenago, edo ez dakit ez, ba, txortan egin baino lehenago. Dena delakoan, bai. Hori da. Eta azien da gaurko menua? Bueno, ba, gaurkoan e, euskal metalarekin hasiko gara. E, Krausk izaneko mutrikukotaldia ekarriko dizuet. Gero, ba, efemerideak izango ditugu. Eta, bueno, azkenik, ba, zure tartea. Hori da, gaur, e, bueno, e, talde e, disko, entrekomienztar bat ekarri dut, ba, duela jaetak batzuk e, galeratu zen, baina e, ez genuen ut, e, ez, ez, ez genuen saioan berai buruzitzen, mm -hmm. eta niri asko gustatu zaidan disko bat da, da nire fijo bat, nire MP2-an, mm -hmm. eta bueno, e, Blutshot Down taldearen azkeneko diskoa, eta hori entzungo dugu, eta gainera aztu dituzu berriak ere izango dira. Bai, bai, baina ber, bueno, berriak normal ez ditut aipatzen. Ah, oso gaizki, ba, berriak, berriak daude. <laughs> <laughs> eta honekin ba, eh, bueno, eh ba, berritara edo. Eskori da kontu berriak eta gero orain berritara, pues. Goazen. Naiz duzunean. Ba bai, entzuten duzuna gian batzuek jakingo e, zen duten zen den, e, obuz mitikoak dira eta e, berriak horrela esatu, gabonak ingel jaialdiatzeretuta. Izan ere, Charlie Facebook, e, Facebooketik antzera, MPR-eko antorlatzeak e, Facebooketik e, antzemanduen bezala, ba, bihar bertan tunkaretuan ospatu behar zen jaialdiatzeratu behar izan da. Dirudien ez, ba izan da, nola biteko, ba ez dakit ez, zegoera horrelako rokanbolezkoa edo, ez dakit noa esaten euskeraz ba dirudienaz e, aretoa are, are lokatua zuen tipo batek o tipoak ba gauzak zel jartzen aritzen, e, ba bai kontzertuak eta fe, eta festak ostopatzen eta bueno, aretatoki kanporatu du epaile batek eta hori jakin da, ba pertsonaje honek ba aretua goitik bera ondatu du eta konpoketa lanak aretoaren zabaltzea ilabete bukarar arte atzeratuko dute. E, beraz ba hori gabonekin jail de aztartenda, e, Charlie kasanduen ez jaildia E, Maiatzaren nogeita arte arteatzeratuko da. Beraz, ba, kuriosoa, gabonak ingel, udarak ingel <laughs> izango da. Eta, bueno, dena ondo joatema da, ba, talde berekin, baina nahi zanez gero sarren dirua itzuli egingo dela argitaratu du, bestela, ba, ba gorde zuen sarrerak, eta maiatzean erabiliko dituzue eh? Eta, beraz, ba, bueno, ba, pena bat da, gertatuena, baina, bueno... Gutxinez, ba, ba bueno, maiatzar arte ditzu Bai, bai, izagudu. bai, bueno, entzaten, e, pf, edo pf, berregitura bada, ba, bueno. Hori da, hori da. Jarreteko dugu, e, azeptek Herman e, Frank eta Stefan Schwarz... Schwarz Estefan... Schwarzman. Gartzen, Schwarzman galtzen ditu. E, Talderen komunikatu batean adirazit duten bezala, ba, bateratze... Am, e, bateratze esaten da? Elkarbanatze, ez? Elkarbanatze amistosoa izan da. E, Bait gitarra jolearen eta baita bateriaren, bateriaren, bateria jolearen e, proiektuak, bateragarriak ez direlako, agenda kontuan, Herman Frank gitarra berriz, elkarrizketa batean esan duenez, taldearen txako komposatzea zioten izioten e, Peter, e, bai, Peter Bailts eta Wolf Hoffman direlako ba, proiektuaren buruak, supasatut ba, taldean urte egonda ba, bera hi jefeak direla ez da. Eta bueno, arazoi hau ere bai, ba mai jarri du. Beraz, pixka gelditu daz, eh su voz bateratzea mistoso egon dela, baina e, bestaldetik ba kritikak edo no la kritikak, ez, German Frankek, beraz ba bueno, curioso e, agertatuena. Jarratzen dugu, eh full metal montan jaialdia ba izan ere Baken jaialdiko antolatzaileek neguko jaialdi bat antolatzeko nahian ari dira. Full Metal Mountain izeneko hau e, Austriako ospatuko da 303 3000 hasta pentsatuta dago eta 2016 2016garren urteko gabonetarako ba, espero da gabonetako oporretan e, besteak beste tokiz berdinetan emango diren kontzertuak egongo direla zein egin dute ba Mendigaiurretan baiaretan eta bar Bera, eta, bueno, punta-puntatako taldekin. Beraz, kurios izango da, ez dakita, hagin imaginatu, ez dakita mona, marzor, menditon tor, torbaterren, mendit, torba ez da, hor lako zuekin eta bar. <laughs> eta, bueno, azken e, saioan esan genuen bezala, ba, tron udema telesaian disko berezi bat e, prestatzen ari dira, demoraldi berriaren aurrerapeen bezala. Eta aurrekoan esan genuen, ba, Kill Switch Engage, e, zela abestia ari zen, prestatzen ari zen taldea. Eta horrein guan Anthrax dira ere abesti bat grabatuko dutena Catch the Throne, the mixtape lanerako. Denbor aldi aziera apir, er, apiri jaren namabirako espero da. Beraz, ba, supostatu du, diskoa lehenago eukiko dugula. Eta utziko dugu, klasiko, utziko dizu, klasiko batekin Anthraxen, The Rider. igual de Raider Anthrax en Lean disco con Lena Bestia. Auz ez, moderno bat, The bueno, Bermoldak eta hori. Baian, Eztakit, ez dakit. Ez dakit. <risa> bueno, ba, musikarekin hasiko gara, saioa ondo hiltzeko barkatu, oh, ja, barkatu. Ja, si, asitza, asitza, asitza, saioa. Ez. Ondo azteko, ondo azteko. Bai, ondo, ondo ila azteko, ez da? <risa> ba, asko maite dugun talde batekin ekiko, ekin Zer, gatik saltzen azuneri, zera, talde horretan? Asko maite dugun taldea. Zer, pues iade lagako. Aha, Zer, bai? <risa> asko gustatzen zaizu zure Zalego bat daukat, talea. zalego bat daukat, ba, Nerega, nere, neregan gane esperantza dutenak ez, eta eta dakit, ez fama daukat, eta zuk nere fama horrela ez, zapaltzea bueno, bueno, bueno, bueno. zer, Mesedez, normal egin, horrela ah, saio, klaro, nere eh? arazoa da orain. bueno, ba, karriko ditugu Muntzpel portuguesak zan ere, ba, extint izeneko amargarren estudioko lana aleratuko dute martxoan eta dagoneko entzun dago dagoa aurreapen alestia, horberaz, extint! <tus> To love you Until we see The last of us Our attempts to surrender Nothing but eternity Our curse is to love you Until we see That you ask for me test the limits of your sanctity the crowds who stand if they have free of the lust of God the fire burns as if there's no tomorrow no tomorrow Zain prejuizio, eh? Gehiegi, gehiegi. <risa> e, baina nik egin bar nuen, nik orain ba, autokritikado, feda errata egin bar nuen, eh? Eta egartzen ditugu edo zein talde hemen. Edo zein talde egartzen dugu. Hauda, hau da <risa> metalgarra esen nivela, ez da? E, ez, eh, prinzipioz guztoko ez dugun musika karri ditzakugu, baina horrelako sorpresak eman ditzakugu non, aurkitzen dugu. Espero genun ba, en eh, gotik oso, oso iluna zen abesti bat. Hotelagoa eta rifoso, tide, nona distorsionatuak. Bai, bai, bai. Black la... metala, espero que den. Zor... Pop. Power pop, <risa> esta. <risa> esta, aqui, esta aqui. <risa> bueno, va, ba, ostean jarraituko du, eh, lehen tartarekin, euskal metalarekin. Gaurkoan ekarriko duan talde gaina, gaurkoan ba, norez, nabaiteko nahiz na baiteko dut, ze Lenaldiz ba benetako in, informazio desenta aurkitu dute,uskal talde batean baten inguraren gaina euskeraz. Itzanleke. Orduan Lenaldiz ez dut xinesten. Lenaldiz aukera hori izan dute, ez? Talde baten deskribapena fusiratzeko. <laughs> baina, baina Baina, Baina guk esango du gurea hotxarekin ez da, hori esango du gurea es, portazio ez da. Pizka egokitu dugu, ez? Oza, sea, azkenean, bueno, bueno beren deskriba... Paragrafoak jarri dituzu. 2000 zu... no? beratzean mutrikun sortutako metal talde bat gaztea gara, ba, ikorri ezin dut hola azaldu, ez? <laughs> gu ez gara metal talde bat. <laughs> <laughs> ez gara mutrikun niño, egen niñez nik usta du? <laughs> es, ez, niñez da. No regonda mutrikun talde hau bakargan? <laughs> Entzuten bueno, ba, e, ari garen taldea. Krausk ditugu, 2000 beratzean esan bezala mutrikun sortutako metal taldea da. Lehen kontzertuak ba, inguruan eh, mutrikun bertan eta inguruko herrietan eman zituzten. Eta 2000 marrean eukizuten lehenengo aukera hauek eta huguetban taldeekin batera bidean izeneko turrarekin, ba, bira emateko. Eta, bueno, honekin, ba, Euskal Herrian, Leku ezberdin eta anon ziren, izan areto txiki edo pixkat handiago eta aña ba, gauza pixkat handiagoak e, deskubritzen hasi ziren, handik gutxirea izan zuten lehen taldeki aldaketa, eta momentuz bakarra dena, igor bateria joleak talde hau ziren, eta honek ba, etean aldi labur bat e, izatea karri zuen, baina, bueno, bere ala bateria jotzai berria aurkitu eta ba, abestiak sortzen e, hasi ziren, eta abu da gelditu zen osaketa. Baina eta hotxean, Ibon gitarran, Aritz ere gitarran, Antsuz basuan, eta aitzol bateria eta samplerrekin. Antsuz. No, zein zein da, Antsuz. Zerren diminentu edo motea da, Antsuz. Motea, antxuz. motea. Abizena na, edo... zer da? Lituania erra <laughs> da, tipua. <gülüyor> Abizena ez dakit. Edo txikitako gauzen, nara, kizu balako motea, dira, zein gauzen. Bueno, bimila maikako abenduan, le... Den maketak alegatu zuten. John Iturrinaren laguntzarekin, bihurtes kontzertuak eman zituzten lan horrekin. Eta bi mila mairuko txaian, game overa bestia eta bere videoklipa grabatu zuten, autoekoitzita. Eh, Denbora aldi bat, hitzaleko lanetan edo... Itzaleko lanetan, jendea hiltzen. <laughs> es, bueno, pla, petxatzen betaza. dut, eh, bueno... Ba, hori, denboran diri, denboran diri gabe edo, bueno, serio hartzeko denborari gabe, ba, azkenan ekainean estudioko lehen lana kaleatu zuten. E, Guda berria izeneko lana da, Mutrikuko Hame Estudioetan grabatua, asula harrarizmen direngi daritzapean. E, lanoko honek, ba, taldeki den esanetan erritmo pisutxo eta hotz urratu eta azgain, ba, baditu ere pasartela lasai eta melodikoak, Eta honek nola ezbait ezartzen du taldearen izaera. Eh, kolaborazioi dagokionez Anari Alberdi eta Mendika Lekuberen parte hartza dauka. Eta bueno, eh mendik pasa diren talde gehienek bezala, ba e, izan deu edo egin dituguna, ba beti ba, zuzeneko bortitzet e, bortitzak edo Alderdi fuertena bezala aipatzen dute, hmm. jendeak, no, oza, sa, dute jendeak, esaten die, jendeak esaten die, <laughs> eta lan honekin ba, foma horren mailara egon nahi dute, eta ez zena tokiak ba, lehurtu berriz ere. Esaten ari zara onera etorren edutela elkarrezketa bat egitera? Kusiko dugu, ea edatzen diegun saio eta erantzun hir dugun. Eztut, eh, <coughs> andoni den lagunak edo direla Facebookan. Mm. Einde zakeguar... <laughs> Uste du Twitterrein gure jarraitzeiak zirela, ez da. Okay. Uste betz. Bueno, ba gutxi barrua aukera izango duzue gainera taldea zuzaren ikusteko. Ignasiok antolatutako kontzertuan donostiko go, go, go, doka kafeantzokian izango dira. Duela gutxi menere karri nitun The Descent e, eta No Drama Bilbotarrekin batera. Ego dugu urbiltzen denenean, baina, bueno, badirudik badiru kartel Polita eta Merke gainera, 6 eurotan, beraz. 2 eurotaldea pagoitza. Hori da, hondo dago. Bitartean Krausk... Gora eh, matematikak. Bitartean, ba, esan bezala, Krausk mutrikuarren musika deskubilituko dugu eta horretarako bizi zeneko abesti antzun dugu. Yeah. Eta eh, talde hau? Bai, Krausk. Krausk eh, entrena zai ebikaien, ez da? Ere, bai? Bai, Bern Krausk. <laughs> bai, bai... Eh, Nure sandu zu, konzertua wow. do candela, baina ze... Ze datetan? Otarrillan oi Tamaika? Otarrillan oi Tamaika. Sei euro, bi euro talde bakoitza ez No drama, Krausk. Eta, eta de desent. Eta de desent. Ba, Ezin galdu. E eh? Ezin zu te galdu. Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Haritzenu dugu musikarekin, e, datorren astelenean argi ikusiko du Wednesday 13en e, Seigarren Estudioko lana. Zen artistiko bitxia aduen e, musikari amerikarrak bere horretan seitzen du, e, entzungo zuen horror punk e, proposamenarekin eta horren adibidea entzungo dugun Keep Watching the Skies. We are not alone. We He's right up all the body. Mesko What the a is blue light to spiral in the sky or go away on Wednesday? A mystery in the sky, is it a balloon? Gezurra, da. ez, ez Horein <risa> <risa> gezurrakin ez, goazen egi eta goazen efemeridetara Oh, zepolita Hori da Musika Pizkailuak, metxeroak, nora zaten da? Pizkailuak, mesedez, gora Ko, <laughs> ba, gaur, e, gaur bertan, e, Phil Lewisek e, Lewis e, LA Guns taldeko abeslarimitikoak berroita masortzi urte betetzen ditu. Eta, bueno, kuriosoa, e, ez dakit e, berroita masortzi urte. Ze urtea da hori? Uf, pila urte. <laughs> Gu ez ginen jaioen digan. <laughs> Jaretzen dugu... Mila bederatzen da hirurita mazortzigarren urtean, e, bueno, bai, kontzertu batean, estena tokire gozen neska batek sex, sexpistoleko zit bizi uzi e, mamada tegin zion kondaira sortu zen. E, Dirudien ez ez e, egitazkoa izan, baina lehere ba, zalek ez zizkieten gau horretan ba, botillak bota, baizik eta txanponak bota ez zizkieten ez da. Curioso, eh? Bai, bai. Carajo, horretan bari botatzen dituzten botileak, ta? Hori esatzen zuen bai, beran baina berdin eta ezten zaure esatzen zuen Lars Ulrich, metallica bateria joleak, Jozutenean Downington, nada? Orain download dela Jay Aldeans, baina orduan zen Castle Downington eta jartzen zituzten ba maiak, e, estenatoki aurrean, jendeak botatzen zituelako botileak. Ondo? <gantia> Ondo. Jarritzen dugu, duela berro gaita bosturte triesteko irian Alex Staropoli jaios den. Rhapsody of Fireko eh, teklatu jole ospetsua, ba, ikizute, ba, ba musika berdini egiten duen talde hori ez, larro gaita marjarren <risa> <teiko, nahe. risa> Eta gaur duela biurte, ba, Tommy Jom E, Kanzerra aurkitu zioten, ebakuntza gintzioten, eta ez den aktu gira boiltatu zen, baina elkarrezketa batean argitu duen bezala, o duela egun gutxi. Kanzerra berriz agertzeko... Minbizia, Minbizia berriz agertzeko probabilitatea, bai eguneko irugaita izan omen da. Eta aurten edo urte barru gertatu liteke. Beraz, ba, mediko esan diona, ba, egin nahi duzu zure bizitzarekin ziren... Ya tipozarra zara Tipozarra Jue, ya ez dakizematu urte ditu Iro ditama urte uh -huh. Da, jue, Black Sabbatheko Fundatzaietako bat uh -huh. joe, Black Sabbath urte asko ditu uh -huh. Eta, bueno, amaitzeko Eta besti hau e, e, a Besti honen zergatia Bagaur bezarako egun batean Baina 1902 berrogeita galau garren urtean e, Bigarren mundu gerrako azken bueno, Azken aurreko urtean James Patrick Page izaneko mutil bat jaiotzen, middle sexen, ingara terren. James Patrick Page edo Jimmy Page bezala ezaguna. Ba, daik ez dute, iruro gehiat garrena marka datik, ba, ostot mila bederatzen da, laro geit, garren urtera nio, ba, aktibo gontzen talde mitikoa. Led Zeppelin, eta hemen, ba, botaldaren temazoetako bat. Bueno, off-topic bezala, behiratut, jo, e, no esen? E, Tomi-jomi. E, adina. Berroita sortzikoa da beraz, irurogeita zei urte. Irurogeita sortzikoa, iaia irurogeita man. Zer satanikoa, oh, ez zataniko, Hau tipo, men, tipo, men da. Hau tipua rifaren e, sortzaia edo, inventa, inventorea edo, aurkitzailea nola <laughs> ez? Zer... Eh? Zijoan kaletik behin eta sentzun, no? Iba, rifa. Zing da, ez diferentzia aur, aurkit, aurkitu edo inventatzea, ez da. Baina bai, e, hori esan bezala, baga horre... E, Gaur bezalako gumbatea batean dutzen da, hori tamana berrogeita laugarren urtean Patrick... Eh, Patrick... Jimmy Page musikaria eh, jaiuzan. Eta, emendu zute ba, lezapelin nabesti mitet, mitikoet netakoa Star Away To him. mazoa. Jimmy eta bere pinta bikaneak. <laughs> drogak, drogak zeuden hortikana irean zoden. Jimmy edo Jenny Page. Jenny <laughs> Page. <laughs> <laughs> <laughs> eta bueno, efe e meridezak egiten nain zenean? Pentsatu. Efe meridezak. Efe hori, ez. <laughs> e Urtebetetzeak egiten <laughs> naregi nenean. Nolo baiteko direlako. Ba, pentsatut agian, egun, egun batean, ba, ba ez dakit, ez. Zaiu berezio bat egin berko genuke, ba, hori pentsatut, ba, sexpistoleko zitbizi usen historia egin. Ba, no, ba, bueno, hilketak e, edo suizidioak e, daude hortikan, oso historia bastante impactantea, bastante rokan bolezkoa. Eta ez agian horri buruz, baina horrelako, ba, musikari... E, musikari historia... Traumatikoak ez da, musikari traumatikoak dituko dituko. <laughs> bueno, edo bueno, jarraitu daiteke pixia ez e, e, dain bak darrelein bide mm. horretik. Bai, bai, gira, hurrengo agian hurrengo saiorako prestatuko dut. Metaleroak. Eh. Metaleroak, bai, hau izango da, roker, rockeroak, baina, bueno, bai, onda, onda, badak ez dute. dute. Vale. Ba, segitzen dugu urtarriaren hori tamarrean, espero da Blind Guardian alimaniaren amargarren estudioko lana. Uh! Beyond the Red Mirror. Nuclear Blast, di eh, blast disketxe zaunak aleratuko du eta ba, denek dakigunez, promo lasai eta batere kargantea <laughs> egiten dituztenez, <laughs> ba, grabak eta prozesuaren laugarren bideo atera dute. Bai, biat dituzte. Eta, bueno, arretaz gain, mazorionez aurrera pena besti batere atera dute, segidean entzungo duguna, ordua beraz, Blind Guardian handien, Twilight of the Gods. doak, Blind Guardian, eta esan dugun bezala, bueno, antenazkampu esan dugun bezala izango ditu, hemen bueno, Euskararen izango ditugu, uste zaki Donostia, Nobil, bueno, erindikaren zakin nun, uh -huh. baina izango ditugu zuzenean, eta ikusteko, zen ikusteko bai karagarrek dira, zta. Bai, bai, hori gana hartu barzai. Eta hori, bueno, guazen etalderekin, guazen musikarekin linenko. Bai, lehen esan duan bezala, ba, gaur Dakar taldea, Blue Shot Down taldea da. E, ez dut, e, taldean, ez nahiz taldean historian nahinbeste sartuko, ba, ba, duela, bueno, duela pare bartu urte lehen disko atoraztutenen, ba, ba, eta formatu ezberdine genuenean ba, taldea ekarri nuelako. Baina, bueno, e, sarrera modura esan daiteke, ba, bueno, Blue Shot Down e, talde Britannia erradugula, 2008 ugarren urtean sortzen dena. Eta, bueno, oso taldea gaztea duguna, ezta, 2000 abean esan dugun le, bezala lehen diskoak aleratu zuten, e, izenburu buru homonimoarekin, hau e, da Blue Down. Eta, momentu horretan, harreta ondia sortu zuen taldeak, edo, har, ekarri, e, Harreta no? Arreta ondia, erakarri Era hori da. Arreta ondia erakarri zuen. E, bi urte berandugo Disko berria orkeztu dute Duela hilabete bare batzuk Eta, bueno, sarintzen saiatzen ba, taldea gu Saioan sartzea ba, Neri asko ustatzen dutean taldea darako Eta, eta bueno, ba, gaur esan, Gaur sartuko dut, ez da ba, Bai, e, bi urte berandugo e, Azken diskoa orkeztu dute bueno, zuten, Duela pare bat ilabete. Dimons izena daramana Eta lehena bezalako bi, e, Bide berean Bide berean dagoena ba crítica al ez da. Esan san zer nola, ez nola, zeinda blue show da no estilo A, ba bueno, melode bestela sakatu oi dute. Mm, Webguna ez berdinetan, ba san desakoa ba, azkenan death metal melodiko, baina oso azkar bat oso oso ez da Oso az, oskar azkenan, oso teknikoa. Eh, Eta bono, taldearen, on, ba, onen, disko honetan, ba, oni, onen apostu behar, onen aldeko no. apostua, hori da, onen aldeko apostua egiten dute berriz ere, ezkemen beste talde batzak agertzen ziren, nik ez nuen ez da bat ezagutzen, ez. <gülüyor> estilo egiten duten taldeak, ba, ask, askotan, ba, jartzen zei ez, eh, esaten zei, ba, ba, ez dakit, ez, eh, daudela entierrean adi, ez? E, ez dute, esti, ez dira estilo batean guzti sartzen, ez dira best, estilo beste, beste beste batean guzti sartzen. Eta bizka, zaitzak ba, ba, ejartzen zaizkie. Esan dezako, bueno, eh, e, ba, bueno e, kuriosoa, disco disko hau diskografika gabe atera dutela berriz ere. Eta pentsatzen bat duzute, ba, ez dakit e, ez, produkzio ba, notatzen abarmentzen dela edo, ba, ba ez dakit, e, nik ustut lehen disko baino produkzio obea dutela. E, disko potenteagoa dugula e, orokorrean eta bueno e, somatzen da gainea, ba, ba nola lan dute bai letra eta bai melodia batez ere, bakoro gehios hartzen dituzte e, abeslaria, ba, jos MacMorran e, abeslariak e, laguntza du hor e, asko jarri direte aitzakia ba, o, bueno, aitzakitzat jarri dute ba, e, abeslariak jos MacMorran abeslariak e, Ez dakala haotxo ba, hona, ez, da? e, ez dakit oso planoa dela, uhum. ez dut esango ba, bueno, erregistro pilla bat dituela, baina ez dakit nik uste dut ba, ba, taldeak behar ahotsa haotxa dakala eta eta, bueno, melodia gehio berdenean, ba, ba bai Jane Jaloma baterian, bai Ben Ellis eta eda Anthony Ridout basuan, ba korak egiten dituzte eta eta so, asko somatzen da ez da, nik uste dut soñu boro lortzen dutela. Disko, disko netan, e, Demons honetan, e, gainera, ba, kolaboraka eta aurkitzen ditugu. Aborteteko Svenko Dekalube, abeslaria. Artxen emin egondako Christopher Amot. E, ba, no, abeste Amot e, gitarra jole ospetsuaren anaia. E, Andy James edota, e, Scar Cymetry eta The Absence taldeko Per Nielson. E, aurkitzen ditugu eta gainera bueno, ere bai e, Wintersuneko temu mantisaari. Gustatuko oh, zizu, zizu, ez du? Uh! Oh, ez duklandiara. Horri da, horri da. Ba, dela horreak orrean e, oso lamborobila iruditu zait, potentia azkarra melodikoa. Ez nik gustatuko dut, e, batalde talde oh, momentu honetan, ba diskoriko berena, bidituzte, ez da, <laughs> zaia ez da. <laughs> ba, gustatzen mazitzen zuetan, traia eta gustatzen mazitzen zuetan, ez dakik gimnasiora joatea besti batekin eta ta gaztea Nikozto hasiatik e, entzuteko eta, eta bukatzeko disko a propósito dugula eta antzungo dugu abestean nikozto e, ba disko coverena lehena da hau da Blue Shutdownen Smoke Mirrors norako temazoa, egitezu ez zuen buruari fa, favore bat eta jetxi deskargatu erosi disko hau eskertuko duzute hortxe ba, brutal jaunaren er, brutal errekomen... enkomendapena enkomenda, eta bueno, jarraitzeko metal talde japonearrak abesti berria kaleratu du Dragon Force, taldeko Herman Lee eta Sam Totmanen en kolaborazioarekin abesti Londoneko O2 Arenan estreniatu zuten eta bertako grabaketa YouTubeen entzun gai duzue. Hor doa baby metalen Road of Resistance temazo. <risa> temazo. Zendeko ere bai. bebe metal duela, bueno, sabes que se va a genuen onera, karri nuenik gainera. Eta eta bueno, eh, talde kuriosoa, saga no mezala, anime talde bat ematen du, ez? Anime talde bateko abest, abestiak egiten abestia dituzten taldetako bat ematen duez. ezta? Bai, bai, bai. Ben bideoak ba, ikustea, ba, ba oso curioso adielako. Bai, eta bueno, abesti montaketa oso sea, beraiak azkenan, eh bueno, produktua dira eta mm. produktu zela, ba ondo dago, ni zait. Zalde, esintea dela. Ni bere garaian ian zan nuen, musikalki diela brutalak. Osea, musika e, komposatzen duen tipoa edo tipoak brutalak dira. Gero, pues bueno, e, ja… Bere negozio model hori gustatzen baita zaiztu edo, ez ja, beste gauza bat, ez bye. Bye, bye, da. Bai, bueno, bukatuko dugu, zai amaituko dugu? Bai, eh, bueno, eh, ahipatuko ditugu eh, Twitterren izan ditugun jarraitzaile berriak. Eh, dira, Mucha Jarana, Desert Dragon… Krausk. krausk. No, Krauskeak erretu eh, diteatu gaitu. Oh. Gero... txen, eh, vale. jarritzaiak dira tantrika, Krausk berak bai, eta gero non-sense. Hemendikan, agur bero bat zuik guztie, agur bat ere bai, unai handu ezari, ba, berri dugu aste honetan, ba, kudai taldeko ba, Hai, bateria, bateria jole izango dela. Ez daki zer gertatu denor, hor, ez da, da publikoa egin hori zer gertatu denez, baina e, no. esanatu ginen pixat berri horrekin ez da, e, unai handu ezak, e, pud, kudaiko bateria jola izango dela unai handu ez, hemen behin ez auki dugu ez, kailtaldirekin bai. egon zenean bai, vai, gero beste bat eksa okay. etu ginen ba, underrotz aldeak ginek hartzen bai, bai, bai. zinezan zen eta bai, bueno, agur bera bat ere behitzuei eta, eta kon, nola kontaktatu gaituz ez da Bai, e, blogean metalgarresia.wordpress.comen Facebooken, facebook.com barra metalgarresia, Twitteren eh, txorrotxion, abildua metalgarresia, eta email bidez, metalgarresia abildua gemail.com. Hori da, eta, bueno, guk pagoa zurrengo aztere arte, eta ezte burun pasa, haio. Itxain, itxain, eta azken abestia zer. Baina nibanoa Nibanoa ah, bueno, agur, bai. agur, Bueno, eta agur. Amait, amaitzeko, irun eta errenteriko taldeki desu zeraturiko draken taldea, e, lan berrian, ba, murgildurik daude, eta... Sar el sozialetan azaltutenez eta bitartean jamtu to emptiness, e, aurreko laneko abesti e, batein videoklipa kaleratute, bime on ikus gai duzuena, no nobody shall live, e, abestia eta hementxe Draken taldearen metalcore potentea. Agur denoi.